Tati, co to je doba kamená? Nádoba kamena? No třeba hrnce máme z kameniny. Ale ne nádoba, doba kamená. A jo tak. o to už je dávno pryč. Co se s tím teď otravovat? A teď mě vždycky se říká, že bych prahnul povědění. A teď, když prahnul tak si nevrlej. No tak dobře, tak doba kamená, no... Tenkrát nebyl žádný papír a místo toho byl kámen. No. A na co se psalo? No přece na kámen, kdy to povídám. Ingoustem, ale jde pách. mají s líkem a kladivem. Takový dopis vážil třeba 20 kilo. To se listonoši zapotili. A jaký to byl kámen? No všedej jak rozmanitě různej. Kancelářské archy byly třeba z opuky, Korespondenční lísky z leštěného pískovce. A to, když někdo udělal v písance kladivem kaňku, tak to nepustilo s mizíkem, vít? Ale de pak. To, to, to se taková stránka musela vytrhnout dynamítem. Hmm. A do čeho se balily svačiny? Do břidlice, aby se to nepromastilo. <těk> je. A když někdo vyhodil oknem třeba zmačkaný papír, tak mohl někoho zabít, víc? No, budeď by ne. To už se tenkrát nesmělo dělat. A noviny se taky tiskly? Tiskly. Vzalo se kus skály a. Ale přeloží do kapsy nešly, že ne? Blázni, kdy to mělo přes metrák. Z takových deseti čísel si člověk mohl postavit docela pěknou vilku. A co knížky? No, ty byli ještě těžší. tiskli se na žule a ty nejdražší se vázaly do mramoru. Hm? Víš, co to vážilo? No, to si dovedu představit. O té doby se taky asi říká těžká literatura. Nebo lístek od elektriky. Ten by ti byl utrh kapsu. To se nosilo na zádech, v nůši. To jsem rád, že jsem tenkrát nechodil do školy. To bych si byl nadřel s učením. No, jak se máš. A to si ještě někdy na tateře úbatej. Co to musela dát práce? Přečíst takovou kamennou knihu. No, listy se obracely jeřábem a kam až člověk dočetl, tam si založil stránku břízou. No. Je, je. A čím si tenkrát ulice, když se na kámen psalo? No to je přece jasné, starými vizitkami. To je všecko meteorologicky dokázáno. No? Je, je. Já bych chtěl vidět jenom takové, třeba takové kamenné papírnictví. No to klidně můžeš. Jistě. No, jedna taková zrušená prodejna se zachovala až po naše časy. Je ta ti vážně? A kde? No přece ujíčína a říká se tomu prachovské skály.